A Merkur régóta zavarba ejti a csillagászokat. Ma már jobban ismerjük a titkait. Egyedülálló, bizarr világról van szó. Ha megnézzük a naprendszerünket alkotó bolygócsaládot, a Merkur egy igazi különc. E kíméletlen birodalom túlélte az üstökösök, a nap és még a többi bolygó támadásait is. A felszínén háborús sérülések láthatók. A naprendszer nem bánt kesztyűs kézzel a Merkurral. A bolygót jégvíz, illetve vulkáni és tektonikus tevékenység hozta létre. Ha egy szóval kellene leírnom, a meglepőt választanám. Első látásra Merkur egyhangú, élettelen kődarabnak tűnik, pedig izgalmas története van. A történet végén meg lehet, hogy a Merkur veszélybe fogja sodorni a Föld létét. Nyugodtan keresztül nézhetünk rajta, de könnyen lehet, hogy a Merkur idővel magára fogja vonni a figyelmet. Így működik a világegyetem. 2015. áprilisában a Messenger utoljára kerülte meg a merkur A küldetés alatt hazaküldött felvételek megdöbbentették a tudósokat. A messenger előtt és után a Merkurról alkotott képünk annyira különbözött egymástól, mint amikor homályosan látunk, és szemüveget feltével minden világossá válik. Fény derült a Merkur rengeteg csodájára. A Merkur a belső naprendszerben kering a nap körül, háromszor közelebb a naphoz, mint a Föld. Egy forró és radioaktív világban. A Messenger csapata son Solomon irányítása alatt izgalmas felvételeket készített róla. A Merkur a nehezen tanulmányozható bolygók közé tartozik. A Hubble űrteleszkópot nem irányíthatjuk a Merkur felé, mert túl közel van a naphoz, és súlyosan megrongálódna az optikai rendszere. A Messenger közelebb jutott, mint valaha. A merkúr a Föld tömegének 5%-át teszi ki, és nagyjából akkora, mint a Hold. Első pillantásra a és a Föld nem hasonlít egymásra. Mindkettő kőből van, és a nap körül kering, de ennyi. Közelebbről nézve azonban meglepően sok pontban hasonlítanak. A tudósok észrevettek valamit a Merkúron, ami nem illik oda. A Merkur felszínén víz található. A bolygón talált dolgok közül a víz az, ami vezeti az Úristen, ez komoly, vagy mi van? Listát. Még ennél is különösebb az, hogy a víz jég alakjában van jelen. Egy trillió tonnányi lehet belőle, ami három kilométer vastag jégtömbe zárna az egész fővárost. Hogyan lehet fagyott víz egy bolygón, amely ennyire közel kering a naphoz? A Merkúr a brutális szélsőségek birodalma. A napfelüli oldalát napsugárzás éri, és 400 C fokos felszíne az olmot is megolvasztaná. A naptól távoli oldalán a hőmérséklet mínusz 180 fokig zuhan. Dunder, a a bolygótudós tábortűz segítségével szemlélteti ennek hatásait. hordok. És ez olyan, mintha egy atmoszférával rendelkező bolygó lenni. A bolygó légköre egy termátakaró, egy hőszigetelő réteg, ami kiegyenlíti a bolygó felszíni hőmérsékletét. Ha levetem a jackit, már is fázni kezd a hátam. Az atmoszféra, vagyis a Jackie nélkül a Merkurhoz hasonlatos vagyok, ami nem rendelkezik működő légkörrel. Az egyetlen hőforrás a nap felől érkező meleg. A Merkurnak az az oldala, ami nem a nap felé néz, nagyon gyorsan hőt veszít, és a hőmérséklete fagyosra csökken. Lehetséges, hogy a jéggé fagyott víz fennmaradhat a Merkúr sötét oldalán. A Merkúr sötét oldala kíméletlenül hideg. Ha csak ennyi lenne a történet, akkor ezen az oldalán fennmaradhatna a víz jégalakjában. alakjában. Csak hogy a Merkur oldalai nem állandó napfénybe és sötétségbe burkolóznak, hiszen a bolygó háromszor megfordul, amíg kétszer megkerüli a napot. Forgás közben a napmelege elpárologtatna a Merkúron lévő vizet. Létezik-e a Merkúron olyan rejtek hely, amit nem ér el a nap? Nina Lanca a bolygókutató izland repedéseiben keresi a választ. Láthatjuk, hogy a felszínen nincs jég. Ha benézzünk ennek a hasadéknak az aljába, 6 méter mélyre, látjuk, hogy jeges. Mérjünk meg egy követ, amit napért. Láthatjuk, hogy elég meleg. 16 Celsius fokos. Ha a mérőt a hasadék mélyére irányítjuk, a hőmérséklet nullafokra csökken. Ez azért van, mert a napfénye nem jut el a rés aljára, és ez nagyon fontos. Ez a jég egy hasadék alján rejtőzik, de a Merkúr jege a bolygó északi pólusán található. A kráterek mélyén, ahol nem éri közvetlen napfény. A Merkur tengeje alig dől meg. A Föld és szöge nagyjából 23 fokos, de a Merkur majdnem függőlegesen áll. Bármilyen óriási a nap, vannak olyan kráterek a pólusokon, ahová sosem ér el a napfény. Mindig hidegek. A Merkur felszíne keringés közben felhevül, majd lehűl, de egyes kráterek mindig hidegek és sötétek. Minden arra utal, hogy a Merkuron nem jöhet létrejég. Mégis ez történik. Ezeket a krátereket hideg csapdáknak nevezzük, mert annyira hidegek, hogy a víz, ami bekerül, örökre fennmarad évmilliárdokra. Vajon honnan származik? Üstökösökről és aszteroidákról. Az üstökösök óriási égtömbök. Ha egy üstökös a Merkúrnak ütközik, jég kerül a bolygó felszínére. Ma már azt is tudjuk, hogy sok aszteroidán van jég. Így kerülhetett víz a Merkúrra. A belső naprendszer bolygóira üstökösök és aszteroidák szállították a vizet. Ugyanígy jöttek létre az élethez szükséges körülmények a Földünkön. Bár a Merkúron megfagyott víz található, a bolygón sosem alakulhat ki élet. A Merkur azt mutatja, hogy a két bolygó állhat ugyanazokból az elemekből, de a körülmények teljesen különböznek. A többi bolygóhoz képest a Merkur elenyésző méretű. De bizonyítékunk van arra, hogy ez nem volt mindig így. A Merkur sokkal, sokkal nagyobb méretűnek született. Bár léteznek elméletek arra vonatkozóan, hogy miként jöttek létre a naprendszerünk bolygói, a Merkur kilóg a sorból. Ha megnézzük a naprendszert alkotó bolygó családot, a Merkúr különcnek számít. A Föld viszonylag kis maggal vastag köpennyel és vékony kéreggel rendelkezik. A Föld méretéhez viszonyítva a mag nagyon kicsi. A Merkur magja azonban a Merkur méretéhez képest óriásinak nevezhető. 1974-ben a Mariner űrsonda elsőként haladt el a Merkur mellett. És meglepő jelenséget vett észre: egy mágneses mezőt. A Marsnak volt mágneses mezője, de már nincs. A Vénusnak sincs. Ezért meglepő, hogy a Merkúrnak van. A Föld mágneses mezőjét a Föld belsejében található folyékony fémmag konvekciós mozgása hozza létre, és százszor erősebb a felszínen, mint a Merkúré. Ha a mágneses mezőt hoz létre, akkor a Merkúr magja bizonyára hatalmas. Azt gondolnánk, hogy egy Merkur méretű bolygó nem képes fenntartani egy mágneses mezőt, de mivel a magja hatalmas, részben megolvadt és folyékony, és így fenntartja a mágneses mezőt. A Merkur óriási vasmagját szokatlanul vékony köpeny veszi körül. Már a kinézete is különös. Egy ilyen kis bolygóban nem számítanánk ilyen hatalmas magra. Olyan, mintha a Merkur valahol elhagyta volna a köpenye egy részét. Medugta a kanapé mögé, vagy ki tudja. Hogyan tűnhetett el ez az anyag? Lehet, hogy a Merkur azért ilyen, mert eredetileg sokkal nagyobb volt, és valamikor elvesztette a felszíne egy részét. Tudomásunk szerint ilyesmi csak akkor történik, ha két bolygó összeütközik egymással. Képzeljük magunk elé a naprendszert, amikor a Merkur még nem is létezett. Egészen eltért a mai ismert bolygótól, négyszer akkora volt a Mars kétszerese. Mivel valóságos lőtéren keringett, az ütközések elkerülhetetlenek voltak. Némi idő elteltével egy holdméretű égítest nekiütközött a Merkúrnak. apokaliptikus esemény lehetett, az ember legrosszabb rémálma, a teljes bolygó felszíne átalakult, minden bizonyal meghorvott. Ami megmaradt az ütközés után, az egészen másképp nézett ki, mint eredetileg volt. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, micsoda kataklizma lehetett. Óriási változás történt. A Merkur köpenyéből hatalmas darabok repültek az űrbe. És mi lett az eredmény? Tömegének kétharmadát a magja teszi ki. De akkor hová lett a többi része? Évmilliárdokkal ezelőtt létezett egy bolygó, amit már nem ismerhettünk meg, és ami elpusztult a mai Merkur születésekor. Vajon lehetséges, hogy ez a része ma is megvan valahol? Az elveszett köpeny maradékai a belső naprendszerben lehetnek. A tudósok ezeket a feltételezett égi testeket vulkanoidoknak hívják. A vulkanoidok segíthetnek nekünk megérteni a Merkur kialakulását, hiszen a Merkur hiányzó köpeny részeiből jöhettek létre. Ahhoz, hogy a vulkanoidok fennmaradjanak, gravitációs kötéltáncot kell járniuk. Akárcsak ez a májvacukor, cukor, a vulkanoidok nehéz helyzetben vannak a naprendszerben. Ha közelebb kerülnének a naphoz, akkor elpárolognának. Valahogy így. Ha túl messzire keringenénk a naptól, közel a Merkurhoz, minden bizonyjal kivetődnénk a naprendszerből, vagy neki csapódnánk a Merkurnak. A két szélsőség között, közel a naphoz, de nem annyira, hogy megpörkölődjünk, léteznek a vulkanoidok, melyek a naprendszer teljes ideje alatt gravitációs stabilitást tapasztalhatnak meg. Ezen a területen kell keresni a vulkanoid aszteroidákat. Galaxisunkban tapasztaltok már, hogy sok égítest fennmarad a csillagok körüli belső régiókban. A legtöbb naprendszerben több bolygó kering közelebb a napjához, mint a merkúra minapunkhoz. Valami miatt a minaprendszerünk szokatlanul csöndes. Ezen felül a merkúr vulkanóid törmeléke azt szemléltetné, ami a naprendszerünkben már bizonyítva lett. A naprendszer tele van a planetáris formációk szétszóródott kövületeivel. A Mars és a Jupiter között rengeteg aszteroida található. A Jupiter és a Szaturnusz röbb keringő trójai kisbolygók a Jupiter felé húznak. A Neptunuson túli Kuiperöv elér egészen az ort felhőig. A naprendszerünkben számos üres tér található. Ezeken a helyeken törmelék alakult ki. A nap és a Merkúr között is rés található. Hol van a törmelék? A vulkanoidok létezése logikai következtetés lenne. Amikor először hallottam a vulkanoidokról, teljesen elvarás volt a gondolat. Az a legklasszabb, hogy talán az orrunk előtt van egy naprendszer töredék, közelebb van, mint a nap, de még nem fedeztük fel, és semmit sem tudunk róla. Elképesztően izgalmas. Lehet, hogy a naprendszerünk eddig felfedezetlen csücske magában rejti a hiányzó köpenyének maradványait. Tudjuk, hol kellene lennie, de ez még nem elég. Ha valóban léteznek ezek a vulkanoidok, akkor miért nem láttuk még őket? Miért nem indulunk a keresésükre? Nos, azért nem, mert túl közel vannak a naphoz. Az aszteroidákkal vagy a kújperöv égi testseivel ellentétben, amik a Földről nézve háttal vannak a napnak, a vulkanoidok esetében a naphoz nagyon közeli testeket keresünk. A nap 1,4 millió kilométer széles. A Merkúr csupán 4800 kilométer. A teleszkópjaink egy gombos tűfejméretű pontként érzékelik a nap előtt elhaladó merkur Tehát, ha valóban léteznek vulkanoidok, akkor sötétségbe purkolóznak. Tehát a tudósok tovább keresik a Merkur elveszett köpenyének lehetséges maradványait. A vulkanoidok egy egészen új égitest család tanulmányozására adnak lehetőséget, és általuk a Merkur születésébe is bepillantást nyernénk. A Merkur szokatlan szerkezetére egy frontális ütközés a legjobb magyarázat. Született azonban egy izgalmas elmélet a merkúr hiányzó köpenyére vonatkozóan. Úgy véljük, hogy esetleg ellopták. De vajon ki volt a tolvaj? Sokáig azt feltételeztük, hogy a Merkúr egy hatalmas frontális ütközésben vesztette el a köpenye nagy részét. A messenger űrszonda megkérdőjelezte ezt az elméletet. A Merkurról megszerzett izgalmas információk egyike az, hogy a visszaküldött felvételek alapján a felszínét illékony anyagok borítják. Példának okáért a káliumot hívjuk illékony anyagnak. Magas hőmérsékleten elpárolognak. Olyan hőmérsékleten, amit például egy óriási becsapódás alakít ki. Ha egy szóval kellene leírnom a merkur a meglepőt választanám, állítólag egy kisebb égitest belecsapódott és lehorzsolta a köpenye nagy részét. Lehet, hogy ez megvalósulhatna, de ezzel egy időben óriási mennyiségű hőnek kellett termelődnie. Ez azt jelenti, hogy a Merkúron található illékony anyagoknak el kellett volna tűnniük. A Merkur keletkezésének legalapvetőbb teóriáit megcáfolták. Létrejöttét és további fejlődését is újra kellett gondolnunk. Hogyan vesztette el a Merkúr a köpenyét, és hogyan őrizte meg az illékony anyagait? A Merkúr Sherlock Holmesnak való rejtély. Megvan a hulla, vannak nyomok, de nem tudjuk összerakni. Erik aspó bolygókutató megpróbálja megfejteni a kozmikus rejtét. Eredetileg azt gondoltuk, hogy a merkúrnak egy nála kisebb égites csapódott. A Merkúrt létrehozó folyamat azonban megőrizte a felszínén lévő illékony anyagokat. Erik ötlete szerint cserbenhagyásos cserben hagyásos ütközés. A cserbenhagyásos ütközés során a Merkur egy nála nagyobb testnek ütközött, és nem vesztette el az illékony anyagait. A nála nagyobb égi való becsapódás rosszabbul hangzik, de minden az ütközés mienségétől függ. A korai naprendszerben sok játékos játszott, és a kozmikus hoki meccs időnként brutálissá fajult. Az ütközések során a planetezimálok, vagyis bolygócsírák növekedésnek indultak. A nagyobb égitestek belecsapódtak a kisebbekbe, amiket ráadásul magukhoz vonzottak, és két égitest magába szippantotta az anyag nagy részét. Belőlük alakult ki a Vénusz és a Föld. A Föld és a Vénusz érvényre juttatta a jogait, amikor kiiktatta a vetétársak nagy részét. A kis Merkúr az utolsók között szállt szembe a Földdel. A Merkúr illékony anyagait a hoki korong jelképezi. Az alacsony játékos nagy sebességgel ütközik a magasabb bal, ami katasztrófát elő. Tegyük fel, hogy frontális ütközés helyett csupán súrolják egymást. A magas játékos lehorzsolhatja a Merkur mezének egy részét. De a Merkur tovább halad és viszi magával a korongot. Egy frontális ütközés okozta sok hullám során, a bolygó teljes felszíne felolvat volna. Egy súrlódás kisebb károkat okozhatott. Minél kisebb a súrlódás, annál kisebb energia szabadul fel, és annál kisebbek a károk. Ilyen esetben a felszín egy része az űrbe volna, és az égitest másik féltekéje alig érezte volna meg az ütközést. Az ősi anyagok egy része a felszínen maradt volna. A Merkur köpenyének nagy része levált. Ám ez a súrlódásos ütközés nem okozott sok hullámot. A fennmaradó illékony anyagok, illetve a köpeny maradéka létrehozták a Merkur mai alakját, és a vékony kőkérget, ami beborítja. A Merkur lett naprendszerünk legkisebb bolygója. A köpenye olyan tolvajhoz került, akire senki sem gyanakodott. A köpeny összeolvatta a legnagyobb égitesttel, ami nem a Merkur volt. Amikor az ütközés során a Merkur köpenye levált, valahova mennie kellett. Hol kellene keresnünk? Nem kell messzire menni, nézzünk a lábunk alá. A Merkur egy része a mai napig a Föld része lehet. Hiszen a Föld elgázolta, aztán cserben hagyta a Merkurt. A Merkur túlélte a naprendszer létrejöttét, de nagy árat fizetett érte. Pippi verték. A Merkurnak a születése kezdetétől fogva nehéz sorsa volt. Ki kellett állnia a nap és a bolygók támadásait, és a helyzet azóta sem sokat javult. A Merkur felszínén sok háborús sérülés látható. A naprendszer nem bánt vele kesztyűs kézzel. A bolygó ostrom alá került és megsült. Ezek az események talán megmagyarázzák a Merkur egyik legnagyobb rejtéjét. Ha összehasonlítjuk a naprendszerünk többi, színekben pompázó bolygóival, a Merkur sajnos kilóga sorból. Sötét szürke felszíne zavarba ejti a tudósokat. Roppant különös, hogy a Merkur felszíne sötét. Ez a naprendszer egyik legnagyobb rejtéje. Miért ilyen a Merkur? A belső kövesbolygók a naprendszernek ugyanannak a területén, ugyanazokból az anyagokból képződtek. A Merkur mégis mindnél sötétebb. A Föld legsötétebb felületei a lávamezők. Nina Lanza meglátogat egy izlandi lávafoltot, hogy megállapítsa a hasonlóságokat. Egy bolygónak a felszíne megörökíti a ráható folyamatokat. Ha megnézzük a Merkur felszínét, felállíthatjuk a folyamatok sorrendjét. Jelenleg egy bazalt láva folyamon állunk. A bazalt egy vulkanikus közet. a bolygók egyik építő eleme. Már csak a bazalt jelenlétéből is vulkanikus aktivitásra következtethetünk. A Földön a bazaltkő nagy részét óceánok borítják. A Merkúron azonban a bazaltkő fedetlen, és a régi láva folyamok, akárcsak a kövek sima csatornái, szabadon látható. A Merkur képződése után egymillió éven keresztül lába lövelt ki a vulkáni kürtökből és ömlött ki a repedéseken át. Vajon ez a vulkáni tevékenység magyarázza a Merkur sötét felszínét? A bazaltkő önmagában sötét anyagnak mondható. A Merkur még a bazaltnál is sötétebb. A Messenger küldetés adott néhány támpontot arra vonatkozóan, hogy mitől olyan sötét ez a bolygó. A Ceruzában található grafitabűnbak, ami belepi az egész Merkurt, és beépül a Merkur kőzetébe. A grafit nem más, mint a szén egyik alakja. A szén nem bazalt kőből származik, de a Merkúrra máshonnan került. Üstökösökről. Ezek a koszos jéggolyók szenet tartalmaznak, és évmilliárdok óta bombázzák a Merkúrt, amelynek a felszíne hülyen őrzi a támadások nyomait. Nehéz úgy ránézni a Merkurra, hogy nem rezzenünk össze. Tele van kráterrel. Bombázást és püfölést kellett kiállnia. Az élete során rendkívül csúnyán bántak ám vele. A Merkurt kemény és gyakori támadások érték. A Merkur gyorsabban mozog a nap körül, mint a Föld. Ezért egy frontális ütközést is jobban megsínlene, mint amikor üstökös csapódik a Földnek. Egy üstökös sokkal nagyobb kárt okozna a Merkúron, mint a Földön. Ha jártak már az arizóniai meteorit láthatták, hogy 1,6 kilométer átmérőjű és hatalmas. Ez a kráter eltörpülne a Merkur óriási kráterei mellett. A Merkur legnagyobb becsapódási helyszíne a Kaloris medence, amely ezerszer nagyobb, mint a meteorit kráter. Olyan hatalmas, hogy újabb és kisebb kráterek jelentek meg benne. A medencét szénborítja. Az üstökösök nagy mennyiségű szenet tartalmaznak, és tudjuk, hogy a bolygóknak ütköznek. Logikusnak tűnne kijelenteni, hogy a szénróluk származik, pedig talán mégse. 2016-ban a Messenger csapata izgalmas új elméletet fogalmazott meg. Lehet, hogy a legnagyobb kráterek további titkokat rejtenek. A becsapódási kráterek bepillantást nyújtanak egy bolygó kérgének alsó részeibe. Minél nagyobb a kráter, annál mélyebről kerültek fel az anyagok a becsapódás által, és így mi is megtekinthetjük azokat. A kráterek új fordulatot hoztak. A Merkúr csötétté változtató szén a kezdetektől fogva jelen volt a bolygót létrehozó anyagok között. Amikor a fiatal Merkur ütést kapott, a felszíne egy része olvat változott. A lehűlő kőtenger kéreggé keményedett. A kérek felszínén pedig grafit képződött, ami a szén kikristályosodott alakja. A többek között grafitot tartalmazó szén a Merkur felszínére, a magma tenger tetejére került, mert kevésbé sűrű, mint a vasat vagy nikkel tartalmazó hagyományos kőzetek. Azok az anyagok a bolygó közepe felé vándorolnak. A könnyebb anyagok, mint a grafit a felszínre emelkedtek. A vulkáni tevékenység friss bazalt láva folyamokat hozott létre, amelyek a mélyből eredtek, Ahová a szén nem tudott lesüllyedni. Ez a láva maga alá temette a Merkur ősi kérgét. Idővel a szenet újabb és újabb lávaömlések temették be. A Merkur felszíne alatt azonban szénrétek húzódott, és ahogy az égi testek lyukakat vágtak bele, szabadon hagyták a rejtett sötét réteget. A merkúr felszínét évmilliárdok láva folyamai temették be. Az ütközések pedig felfedték, de az biztos, hogy ez egy pokoritáj. Képzeljük azt, hogy a Merkúron vagyunk az első milliárdnyi év alatt, amikor még éltek a tűzhányói. Az égből üstökösök és meteoritok potyogtak alá, és bombázták a felszínt. A lábunk alatt pedig olvat kőtengerbúgy borékolt. Összességében elég kellemetlen lett volna a Merkurról élni az első évmilliárdja idején. Az évmilliárdok során a Merkur felszínét üstökösök és a vulkáni tevékenység formálták. Ez azonban nem jelentette a bolygó végét, hiszen a tudósok több száz kilométeren elterülő óriási sziklákat fedeztek fel. Úgy tűnik, hogy a merkúr egy ma is élő bolygónak nevezhető. A Merkúr egy parányi sötét birodalom. Melyet kráterek és ősi láva folyamok tarkítanak. A tudósok azonban valami mást is találtak a felszínén. Három kilométernél magasabb sziklákat, amiket törésvonalaknak neveznek. Ha a Merkur felszínén sétálnánk az egyik törésvonal mentén, kilométereken húzódó sziklasorok tornyosulnának a látóhatár mögött. Végtelen sziklák mentén sétálnánk. A legnagyobb ilyen meredek lejtő az Enterprise Roops, Ezer kilométer hosszú, vagyis lefedni a szárazföldi Anglia függőleges hosszát. A Földön is látunk ilyen lejtőket, amelyek a tektonikus tevékenység eredményei. Jenny Redevo bolygókutató a Halálvölgyének lejtője előtt áll. A mögöttem található árnyékvonal azért képződött, mert a halálvölgy tovább terjed, és a jobb oldalon lévő anyag leszakadt a bal oldalon lévőtől. Az eredmény egy meredek lejtő. A mögöttem látható, illetve a Merkuron található törésvonalakat tektonikus mozgás okozta. Ez azt bizonyítja, hogy a bolygók mélyén aktivitás zajlik, és ez az aktivitás képes töréseket okozni a kérekben. A föld köpenyéből eredő hőmozgás előidézi a kontinentális lemezek mozgását. A lemezek a bolygó felszínén érintkeznek egymással, hegyeket, szakadékvölgyeket és kontinenseket hozva létre. Vajon a Merkur törés vonala is lemezmozgásra utalnak? Ha a Föld lemezeinek tektonikusságára gondolunk, akkor tudjuk, hogy a kőlemezek folyékony kőréteg tetején mozognak. A Merkur azonban egyetlen lemezzel rendelkezik. A szilárd felszíni réteg az egész bolygót beborítja. A Merkuron négyféle tektonikus tevékenység zajlik. A bolygó magjának lehűlése 14 kilométerrel csökkenti a bolygó átmérőjét. Ha valami lehűl, akkor összehúzódik, kisebbé válik. Az összehúzódás miatt a kérek küzetei összeráncolódnak, és óriási töréseket okoznak. Vegyünk egy lufit és kenjük be sárral, majd hagyjuk megszáradni, és engedjünk ki valamennyi levegőt. Mi fog történni? A sár is megpróbál összehúzódni, de nem tud. Ezért megreped, és törés vonalak fognak létrejönni a felületén. A Merkur számára ez sem a véget jelenti. Megtudtuk, hogy a Merkuron látható törésvonalak nagyon rég alakultak ki, amikor a bolygó kérge a lehűlés nyomán összement és megtöredezett. A Messenger nemrég nagyon kis törésvonalakat látott a merkúron. A hatalmas törésekkel szemben ezek alig érik el a 60 métert. Vajon ez mit jelent? Parányi törésvonalakról beszélünk. A rég bekövetkezett ütközések minden bizonyjal eltüntették volna őket. Ez azt jelenti, hogy a kis törésvonalak egészen biztosan frissek. A Merkur jelenleg hivatalosan is a naprendszer legkisebb bolygója. De lehet, hogy ez a parányi bolygó tovább zsugorodik. Az élete során a Merkur rengeteg támadást állt ki. A becsapódások nyomán eltömődtek a törésvonalak és a kráterek. Így a kisebb repedéseknek is el kellett volna tömődniük. Mivel érintetlenek, feltételezhetjük róluk, hogy még fiatalok. Ez pedig azt jelenti, hogy a merkúr tovább zsugorodik. Kijelenthetjük, hogy a Földi már nem az egyetlen bolygó a naprendszerben, ami tektonikusan aktív. Láttuk, hogy a Merkúr története meglepő. Az a helyzet, hogy a bolygó tovább hűl, tovább zsugorodik, pedig évmilliárdokkal ezelőtt jött létre. Fantasztikus! Elsőre egy unalmas kődarabnak tűnik, ami közel áll a naphoz, pedig a Merkúr izgalmas történettel rendelkezik. Ez a történet napjainkban is zajlik, annak ellenére, amin a Merkúr keresztül ment. A naprendszer kialakulása óta a Merkurnak nehéz sorsa volt. Sok bolygó lögdösődött vele. Óriási üstökösök és aszteroidák csapottak neki. Zsugorodik, és a napsugárzás is rombolja. Ennyi csapás bárkit kihozna a sodrából, és könnyen lehet, hogy a jövőben a Merkur bosszút fog állni. Miután a Messenger utoljára megkerülte a Merkurt, becsapódott a bolygó felszínébe. Találó befejezés egy olyan világ számára, amely a becsapódásokról híres. A messenger küldetés végén gyökeresen megváltozott a Merkurról alkotott képünk. Egy teljes világ sejlett fel előttünk, ahol a pokoli hőség ellenére jeges víz található, és aminek az evolúciója nem egyezik a szomszédos bolygókéval. Vajon a Merkur jövője is olyan kiszámíthatatlan, mint a múltja? A Merkur jövője jelenleg fényes. Valósággal szikrázak. Ez pedig a Merkur méretes szomszédjának köszönhető. A nap egy hatalmas hidrogén és hélium gömb, aminek a magjában atomfúziós reakció zajlik. Ám idővel a nap által használt üzemanyag a hidrogén el fog fogyni. Amikor a nap elégette az összes üzemanyagát, vörös óriássá fog duzzadni. Több százszor fogja meghaladni a mostani méretét. A kitáguló nap előbb-utóbb bekebelezi a merkúrt. A Merkur felszínén most sem leányálom az élet, de helyezzük bele egy csillag bersejébe. A napból érkező forróság el fogja párologtatni a Merkurt. El fog tűnni. Vajon van esélye a merkúrnak arra, hogy átvészelje a pörkölést? Nem csak a nap fejlődését kell figyelembe vennünk. A bolygók és a röppályáik is fejlődnek. Stabilnak mutatkoznak, de idővel drasztikus változások mehetnek végbe bennük. A nap a naprendszer legerősebb gravitációs erejét fejti ki. Ezért is körülötte keringenek a bolygók. A bolygók gravitációs ereje azonban egymásra is hat, és mivel a Merkur a legkisebb, ráhat a legerősebben. A nap utáni legnagyobb égi test, a Jupiter. Számítógépes modellekkel szimulálhatjuk a Merkur röppályáját, amire a Jupiter hat. A kezdeti körülményektől függően többféle eredmény várható. A modellek egy hányadában a Merkúr keringési útvonala annyira megváltozik, hogy elérheti a föld röbb pályáját. A Jupiter gyakran a naprendszer fő gonoszának tekintik, de ezúttal ő a Merkúr megmentője. Idővel a gravitációs hatása egyre jobban és jobban kitolja a Merkur röppályáját. Így a kisbolygó megmenekülhet a napkarmaiból, mielőtt az vörös óriássá dagadna. De a történetek van még egy végső fordulata. Könnyű kirekeszteni a Merkúrt a bolygók panteonjából, de ha megtesszük, eljöhet az a nap, amikor a merkúrt nem fogjuk tudni többé figyelmen kívül hagyni. Szeretném azt hinni, hogy a merkúr nem haragszik a naprendszerre az elmúlt négy és fél milliárd év csapásaért, de ilyen sok idő alatt egy szentet is elhagyna a béketűrése. A Merkúrnak nehéz múltja volt. A nap rombolta, összeütközött bolygókkal. Lehet, hogy mostantól ő fog rombolni. Tekinthetjük a Merkúr borszujának. Évmilliárdokkal ezelőtt a Föld összeütközhetett a fiatal Merkúrral, és örökre megváltoztatta. A Merkúr a jövőben ismét szembeszállhat a Földtel. Egy végső becsapódás, örökre eltüntetni az általunk ismert földi nyomait. Beolvasztaná a teljes földkérget, eltörölné az életet a föld színéről. Mennyire kell tartanunk ettől a lehetőségtől? Ennek a valószínűsége nem túl nagy. Ha be is következik, akkor is több milliárd évvel később fog, úgyhogy személy szerint nem aggódom túlságosan. Csillagászként és tudósként azonban ez az esetőség izgalommal tölt el. A Merkúra halála napjáig meglepetéseket fog szerezni nekünk. A tűz által született világ talán lángokban fogja lelni a végzetét. Az mindenképpen figyelemreméltó, hogy eddig is életben maradt. A Merkur kíméletlen környezetben nézte végig a naprendszer alakulását. Csapások, ütközések és lángok áldozatául esett. Mégsem tört meg. A Merkur a naprendszer egyik nagy túlélője. A csapások ellenére ma is létezik. A Merkurt minden oldalról támadások érték. Megperzselte a nap, ütlegelték az üstökösök, mégis nagyszerű bolygó maradt. Ez az álhatatos kis túlélő ma is kering a nap körül, dacára annak, amin keresztül ment. A magyar változatot a BTI stúdió készítette.